‫משהו, הוא משהו. ‫-ראית אותו? כל החיים? ‫-מה? ‫לא ראיתי אותו, אבל אני קראת, ‫כי יש לי כמעט כל הספרים שלו. ‫כן, אז גם יש איזה שישה, שבעה ספרים שלו. ‫טיך הוא מורה טיבטי, טיבטי, וייטנאמי. ‫עכשיו, בווייטנאם ישנו בודהיזם ‫שהגיע מכיוון יפן. ‫זאת אומרת, בעצם, ‫הבודהיזם של וייטנאם הוא... בודהיזם מעייאנה והוא בעצם זן, זאת אומרת, אבל הזן שלהם הוא קצת פחות קשוח מאשר של היפנים, הוא יותר דומה לסיני. והוא היה אה, נזיר, זאת אומרת, הוא הלך למנזר בגיל צעיר, בגיל 14 או משהו כזה, והוא היה מאוד פעיל, אה, ובזמן מלחמת וייטנאם, עוד לפני המלחמה בעצם, הוא היה בדרום. והיה, והוא הקים גם בית ספר לעבודה סוציאלית וגם בית ספר לעבודה סוציאלית לנזירות, זאת אומרת לעובדות סוציאליות, והוא היה מארגן קבוצות שהיו הולכות ועוזרות לכפרים, והוא היה מאוד uh, אנטי מלחמתי, וכשנגמרה מלחמת וייטנאם בעצם, היה מועמד לפרס נובל, כאילו לשלום, ונדמה לי שעוד לפני שנגמרה מלחמת וייטנאם, פשוט ה... כשהווייטנאם הצפונית כבשו חלק מהווייטנאם הדרומית איפה שהוא פעל, אז הם פשוט גירשו אותו, זאת אומרת, כי הוא עשה יותר מדי דברים בשביל שלום. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, אז, אז הוא הקים כפר בצרפת, <laughs> שנקרא פלאם <laughs> ויליג', uh, ושם הוא... מעט אצלו. הוא... <laughs> כן, ושם הוא לימד. הוא היה גם בארץ, אני הייתי בריטריט שלו פה בארץ. מי אמר? תכנתן, כן. ולפני אולי שנה, משהו כזה, הוא קיבל סטרוק. כן? כן, כן. ובהתחלה חשבו שהוא גמר, ואחר כך הסתבר שהוא עוד איכשהו מסתדר. והיום בעצם הוא חי בתאילנד, כי פשוט המזג אוויר שם הרבה יותר נוח לו. מאשר בצרפת. אבל... אז הוא עדיין לא משלף תפקיד, אני לא יודע, כי מזמן לא ראיתי וידאוים שלו, והוא... הוא יודע איך זה ביוטיובי? כן, כן, כן. והוא פשוט, אתם יודעים אולי נשמע משהו שלו? כאן משהו קצר? או שנראה אפילו. כן, לא. ובסדר, לא חשבתי על זה, אבל תכף... זה אבל מה עם הסיפור? אחר כך. זה הייתה הקדמה. ‫הסיפור הוא סיפור שלו, ‫זה מגיע ש... <laughs> כן, לא, זה, זה, זה נחמד מאוד. ‫הוא כתב למשל ספר שיש לי, ‫שנקרא, לא זוכר איך, ‫"white clouds" או משהו כזה, ‫זה על, על, על, כל הסיפור של, של בודה בעצם. נכון, נו... ‫אה, בצורה נורא... ‫סיפורית. ‫אני שומע אותו, ו... <סיפורית> ‫אני שומע אותו, לי טוב, ‫אני אגיד לכם את האמת. יש ספר כזה, ראיתי אבל ספר כזה אהבה שהוא כתב כן, כן, כן, כן, הוא כזה אהבה. מה? אבל זה היה באנגלית, לא היה באנגלית. גם זה באנגלית, הנה כל הספרים במדף השני, אתם רואים, יש שם ספר כחול, עד הספר הכחול, זה הכל ספרים שלו. יש לו ספר בעברית. אז הספר האהבה הזה הוא גם מתורגן לעברית? לא, לא חושב. אבל יש ספר מאוד קטן. ש... ש... שתורגם לעברית, ולמדנו אותו אפילו בתל אביב, ואם אתם רוצים אפשר ללמוד אותו פה, זה נקרא, זה סוטרת הלב בעצם. אז בואו נראה גם מה יש פה. סוטרת הלב? כן, כן. אה... תגידו לי כמה זמן אתם רוצים. תשע אה... דקות? את בת מאוחר. את יודעת שאלן וואטס אמר, master is someone who started earlier, זה הכל. אז קחי את זה, טוב, ניקח משהו קצר, נכון? כן. ‫יותר משלושים לדעתי. ‫-כן, נכון, זה לא חוכמה. אני חושבת שהוא מדבר ‫על אחד שעושה תוכניתן. ‫תוכניתן. ‫ יש פה משהו שנקרא... ‫-זה כתוב זה כתוב ככה שלא תחשבי על תכנות. ‫תיכף, מתה. אבל היא שמעה, היא שמעה. לא, זה כתוב בצורה שיש כבר לא אבל היא שמעה אותי רק, כן, אני מבינה, אני אומרת שאם תראי את זה, תדעי שזה לא... בואי נראה אם אני אמצליח. זה לא היה קורה לה, אם הייתי קורית. אז יש שאר שהוא לא... עושה דמות חושבים. לא, צריך לעשות צריך לעשות איזה ריסטארט, אבל זה עוד דקה.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 זה, תעשי את זה תיק, שמתכוון לתיקון. תיק לתיק. תיק לתיק. זה כאילו שאת אומרת תיק. שבתוכו אפשר לשים, בתוך התיק לתיק, גם עושים תיקון, ועוד יותר תיקון, ועוד יותר הולכת, מסתובבת. נכון, לא צריכה את כל התיק הזה. אז את עכשיו אני מבינה, לא, תמיד בקציה, אף פעם עכשיו אני מבינה שזה לא סתם. ‫אבל הייתי חושבת שזה כאילו ‫תירוץ של הקצה, עכשיו אני רואה שזה... ‫לא, אבל זה דבר שאני יכולה לעשות. ‫וזה כשאני עוסקת בשאלות האלה, ‫אל אתם רוצים? אתם רוצים... ‫או, הנה, on birth and death, ‫אבל זה שעה וחצי, לא, זה מוגזם. ‫יש פה... בואו נראה, אני רוצה משהו קצר. What is God? לא, לא מעניין. The End of Suffering. אבל זה לא הוא. לא, כאילו, זה הוא, אבל אני רוצה שתראו אותו גם מדבר, לא רק... נכון. לא רק... תכף יש פה משהו, ראיתי קודם, שהיה מתאים. לא חשוב הנושא, תראה לי משהו קצר. בסדר, אוקיי. כדאי לחשבת שם. הנה. Uh, in uh, the Deer Park Monastery, we have a retreat for people of uh, colors. The purpose of the retreat is uh, to learn how to release the tension in our body, in our feelings, in our emotions. To allow our body and uh, mind to have a uh, chance to restore themselves, to facilitate uh, the process of healing. Also, to learn to look deeply at uh, our own uh, suffering and the suffering of the world, so that we may identify the roots of that suffering. And uh, understanding suffering is very important because it bring, uh, underst uh, understanding of suffering will bring uh, compassion, acceptance, and reconciliation with uh, more uh, freshness, more peace, solidarity and freedom within we will be able to help um, transform our family uh, restore communication uh, dialogue and peace and love in the family which is very important for building our community to begin with ourselves and then the we can help our family and finally we can help uh, build a community that uh, would be a better uh, environment for us and for our children. And uh, we hope that uh, during this retreat we shall practice in order to master these uh, practices. and so that we can continue the practice when we go home to our home town. I would like to speak uh, first about how to um, release the tension in the body. Every time we uh, bring attention to our breathing, And breathing in and out, well, we practice a mindful breathing. In our daily life, we breathe, but we are not aware that we are breathing in and out. So uh, the practice uh, is to bring our attention to our in-breath. Breathing in, I know, I am breathing in. Uh, breathing out, I know, I am breathing out. Uh, the practice is very simple, but the effect can be very great. In our daily life, uh, very often our body is there, but our mind is elsewhere. It may wander in the past, uh, wander in the future, uh, caught in our uh, projects, our, our, our jealousy, our uh, anger, and our mind is very sudden with our body. So paying attention to your in-breath and out-breath, you bring your mind back to your body. And suddenly you are there uh, fully present in the here and the now just uh, bring our mind back to our breathing in the beginning we might notice that our breathing is uh, poor in quality is short uh, not having enoughm uh, calm because uh, the breath is, um, is the outcome of our body and feelings. If our body has a lot of tension, a lot of pain, our feelings are painful and then our breath will be affected. That is why when we bring our, our attention to our breath, we breathe mindfully and we bring the spiritual dimension to our breath. Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. Breathing in, I smile to my in-breath. Breathing out, I smile to my out-breath. It's like using the energy of mindfulness to identify our breath and to embrace it tenderly. Mindfulness is the capacity to know what is going on. What is going on is you are breathing in, that you are breathing out. And while breathing in breathing out mindfully, you generate a kind of energy called mindfulness of breathing. Mindfulness of breathing, that energy will unify your in-breath, your out breath, and embrace your in-breath and out breath. It's like a mother going in hope to her child and embrace her child tenderly into her arms. So mindfulness of breathing, there is mind and there is breath. Mindfulness of breathing is to use your mind in order to identify your in-breath or breath and to embrace it tenderly. And you'll be surprised to see that after one or two minutes, the quality of your breathing will increase. Your breathing now, your in-breath now has become deeper. Uh, your, our breath become uh, slower and it is more peaceful, more harmonious now after a few minutes of breathing. because there is an intervention uh, of a kind of energy into your breath and that energy is called mindfulness. Mindfulness of breathing is our, uh, uh, our practice. We don't have to force our breath if our breath our breath is short let up let it be short if it is not very peaceful let it be like that we don't try to intervene and to force it, to men to um, to work on it we don't work on our breath we just become aware of it and after some time, The quality of our in-breath and our breath will change, will be improved negatively. Breathing in, I know. I am breathing in. Breathing out, I know. I am breathing out. Breathing in, I enjoy my in-breath. Breathing out, I enjoy my own breath. Because breathing is enjoyable. Someone who is only dead cannot breathe in and breathe out. We are not that. We are alive. So we enjoy our breathing in and our breathing out. And if you enjoy like that, uh, the quality of your in-breath and our breath will be increased very soon. Breathing in, I notice that my in-breath has become deeper. Breathing out, I notice that my out-breath has become slower. It means that you have broken up. element of peace into your breath and breathing now in and out whether you are in a sitting position or standing position or lying position, breathing becomes a pleasure because in the breathing there is peace and then uh, when you notice that your in-breath and out-breath has uh, uh, has become more peaceful, uh, deeper, slower, and then you can offer that peace, that karma, that harmony to your body. And the exercise is like this, breathing in, I'm aware of my body. Using that energy of mindfulness in you know, on the tool to recognize your body. It's very important. Because in our living life, you just neglect your um, body. Ignore our body. Now we come home to our body and recognize it as, as existing and try to make an acquaintance we make an acquaintance with it to make friends with our own body. breathe in I am aware of my body. I breathing now, I smile to my body. Brea in I am aware of my body. breathe now I I love my body. to release the tension in it and that is the process and these exercises are proposed by have been proposed by the Buddha himself. The first exercise, breathing in, I know this is my in breath. I know, I know this is my own breath. The second exercise, breathing in, I know ברידינג זה, זה no, תרגום ש... של... זה תרגום מכונן. To... מנסים, If יש לו מבטא לא בדיוק כאנגלי, אז קשה לו. you know, they might be like thinking too much. So this is a wonderful to stop the thinking and to allow our mind a chance to stop thinking. Because uh, breathing in, I know this is my in-breath. It's not a thought. This is, this is only an awareness that something is happening. And something is happening if you are breathing in. And that is not thinking. You don't have to make um, a cerebral effort at all. You just become aware that you are breaking in, you are breaking out. And that is something enjoyable. That's it, the man. Now, I'll have a reaction. Maybe I can also find a story. What's wrong with me? No, you're not in English. What? I'm not in English. אה, בסדר. הוא, אז... בסדר? Okay, okay, הוא, הוא מרגיע, מרגיע. מרדים. בסדר. Yeah, yeah, כן, הוא okay. מרדים okay. אותי. הוא מרדים אותי. אבל אני... אני נרדמת בקלות. Okay. בסדר. אני לא מייצג אותו, אז okay. אני לא עונה okay. אה, אתם נעלם. רוצים לקרוא? לא, לא, אני אקרא את זה. בסדר? אנחנו נוריד את זה מהטלוויזיה. אני לא מבינה מה זה. מה? הטכנולוגיה אני מקרין מהטלפון שלי לטלוויזיה. קנינו את זה. קניתי כזה צ'וקצ'יק שוט. לא, זה לא חופרה אתה יכול להבין את זה גם. בהזדמנות, כן. בסוף היום אני אשלח לכם את זה, כן. אה, תלכויות. כן. אבל אני אסגור את זה ואני אקרא לכם. זה היה יותר חופשני כנראה גם את המילים, לא? אני אקרא לכם, אתם תבינו. זה פשוט קל להתרכש, אני רואה המילים. גם לי, את יודעת? כן. אני חושבת שאתה קראתי על הכתוב יותר ממה שאתה... זה בצורה כזאת... אני עכשיו הסתכלת יותר על ההסבר... לא, אבל אני כל פעם רוצה להפסיק, וזה... בסדר, אז רגע. בקיצור, אם תרצו... לא, אני עדיין עם כן, שטויות. לא, אני שותחה לנושא במשב הבא. אז לא יהיה מחט. מי שרוצה את הטכנולוגיה, בקרוב אני... דונו, אלפי, אתה תתרכז בתכנתיו. לא, אני לא יכול. אה, תראה. לא, תעשבי, אנחנו מחר ננסה תכף עם משלמים. מחט. מחט. מחט בערמת בשביל זה יש אוהב מבט. לא, זה שטוח, זה הוא משאב הכל, זה מתגלגל, אני לא יכול להיות שזה אני גם סוגר את הטלוויזיה ופותח אותה מהטלפון. זה מסתכל? יש עכשיו, אפשר דרך אגב לחבר מפסק בין התה והזה ולהפעיל אותו מפה גם כן כן כן כן חבר שלי גם כן זה הפרנסה שלו זה נקרא אינטרנט אוף טינגס כן אז אוקיי אז אנחנו כבר יודעים איזה תכנתן פחות או יותר כמה מותר לאכול מזה כמה מותר? כן שמונה לא, אבדה. מה זה לא הגיוני? לא, יכול להיות ש... מה זה כמה שאת רוצה. זה ממון סוכר, זה לא מאוד מתוק. תאכלי אחד. ‫אחת לא יכולה... ‫אחת שניים, אחת שניים. ‫גם בתוך החלווה יש סוכר, ‫זה בסדר, חוץ מזה. ‫-זה לא מתוק. ‫נכון, בסדר. ‫-בסך הכול לא מתוק. ‫תאכלו, תאכלו. ‫למה שלא תשאירו אז אני קורא סיפור ‫מת סתיח נתן, קודם אקרא אותו מההתחלה עד הסוף. ‫הוא לא נורא ארוך, ‫הוא לא נורא קצר, הוא בינוני. ‫ואחרי זה נדבר עליו. בסדר? ‫אם יש לכם שאלות, ‫אם זה משהו שאתם לא מבינים, ‫אז תשאלו, ‫ואם זה משהו שאתם רוצים לשאול כשאלה, ‫אז, אז לפעם הבאה, כאילו, ‫אחרי זה נקרא את לאט. ‫הלב והחיים, ככה זה נקרא. ‫יום סתיו אחד בפארק ‫הייתי שקוע בהתבוננות ‫בעלה קטן מאוד, אבל יפהפה, ‫שצורתו צורת לב. הוא היה בצבע כמעט אדום, ובקושי היה מחובר לענף, מוכן כבר לנשור. הרבה זמן ביליתי איתו, גיליתי שהעלה הוא האימא של העץ. אנחנו רגילים לחשוב על העץ כאימא של... ועל העלים כילדים, אבל כשהיבטתי היטב ראיתי שהעלה הוא גם האימא של העץ. השורשים של העץ יונקים מוהל,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 לנו כבר אין ענף שמחבר אותנו אל אמא, אבל כשהיינו ברחם חיבר בינינו ענף ארוך מאוד, חבל הטבור. דרכו קיבלנו את החמצן וההזנה שלהם היינו זקוקים. למרבה הצער, ביום שאותו אנו מכנים יום הולדתנו, נותק החבל, ובנו נולדה האשליה שאנחנו בלתי תלויים. זאת טעות. אנחנו תלויים בימנו למשך זמן ארוך מאוד, ומלבדה יש לנו עוד כמה אימהות. האדמה היא אחת מהן. אנחנו מחוברים לאימא האדמה שלנו בחיבורים וענפים רבים. יש גם ענף שמחבר אותנו עם הענן. אם אין ענן, אין לנו מים לשתות. אנחנו עשויים מ-90% מים לפחות, כך שהחיבור בינינו ובין הענן הוא ממשי. ‫כך הוא גם עם הנהר, היער, ‫חוטב העצים והעיקר. ‫יש מאות אלפי ענפים ‫שמחברים אותנו לכל מה שקיים ביקום, ‫ובזכות זה אנחנו קיימים. ‫האם אתם רואים את החיבור ‫ביני וביניכם? ‫אם אתם לא כאן, גם אני אינני. ‫אם אתם עדיין לא רואים את זה, ‫העמיקו לראות, להביט, ‫ואני בטוח שתבינו. ‫כמו שכבר אמרתי, ‫זאת לא פילוסופיה.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 בתוך העץ, התמלאתי שמחה וידעתי שעלינו ללמוד הרבה מהעלה שלא ידע פחד. הוא ידע שדבר לא נולד ודבר איננו מת. הענן שבשמיים, גם הוא לא פוחד. כשתגיע השעה הוא יהיה גשם. זה נחמד להפוך לגשם, ליפול למטה בשיר ולהפוך לחלק מנהר המסיסיפי או המזונס או המקונג. או להשקות ירקות ואחר כך להפוך לחלק מבן אדם. זאת הרפתקה מלהיבה מאוד. הענן יודע שאם יפול ארצה יוכל להפוך לחלק מהאוקיינוס. משום כך איננו פוחד. רק בני אדם פוחדים. איזה יופי. לגל באוקיינוס יש התחלה ויש סוף. יש לידה ויש מוות. אולם הבלוקיטשווארה לא מסביר לנו שהגל הוא ריק.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 כשהייתי ילד, נהגתי לשחק בקליידיוסקופ. לקחתי לי צינור וכמה זכוכ... חתיכות זכוכית, סובבתי אותו קצת וראיתי מראות נפלאים. עם כל תנועה קלה של אצבעותיי, היה מראה אחד נגוז ואחד מופיע. כשנעלם המראה הראשון לא בכיתי, כי ידעתי שדבר לא אבד. אחריו תמיד הגיע מראה יפהפה נוסף. אם אתה הגל שהיה לאחד עם המים,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 בקליידיוסקופ. זה הסיפור. זה שגע. נכון. משהו. עכשיו, אני צריך לספר לכם שבן של חבר שלנו נפטר, טבע בים. הוא היה בחור צעיר. זה היה כשהיינו בהודו. זה היה כשהיינו בהודו, ושלחתי לחבר שלי את הסיפור הזה, רק כמובן... הרגשתי מאוד לא נוח שהכל מדבר על גלים ועל ים, אז, אז החלפתי את זה בחול ודיונות, משהו כזה, שהדיונה היא, היא צורה וזה. אחרי זה אמר לי שזה אחד הדברים שהכי עזרו לו בזמן האבל. <אז>, אז, אז ככה, אז ראשית כל <אז> אני חייב להגיד, אם אני לא טועה, זה חלק מהספר הקטן ש... שעל על, על סוטרת הלב, אז יש פה כמה התייחסויות לסוטרה. אם תרצו ניכנס לזה, ואם לא, אז אפשר, אפשר לקפוץ על זה, כי כל הסוטרה זה בעצם, זה דרך אגב, הסוטרה הכי בסיסית בבודהיזם הצפוני של המעיאנה, זה כמעט תפילת שמונה עשרה, זאת אומרת, אומרים את זה שלוש פעמים ביום, כל פעם נגיד שהדהליה למה היה מתחיל לדבר, קודם כל היו אומרים את, את סוטרת הלב, וזה קצר, כאילו זה... ‫אולי עשרים משפטים, משהו כזה, זה הכול. זה, ‫-זה מה שיש לך פה בספר. ‫יש לי את הספר, כן. זה ‫בעברית זה אפילו, כן, ש... כן. שנקרא... ‫איך קוראים לזה? ‫אתי תוציא? פה אתה... ‫זה צריך להיות... אה, ‫פה איפה שאת מחזיקה, טיפה עוד יותר ימינה אולי. ‫שמאלה, שמאלה. ‫זה. בין עברית? ‫-בלי בהבנה. כן כן. ‫הספר עצמו בין. הוא קטנצ'יק, כן. אז... אה, אה, אה, יש פה מה להסביר, כן. יש שיר של רחל. כן. זה יש שיר של רחל. כן. זה נקרא תמורה. אומרת, שמה שמנחם אותה, שבמותה היא תציץ לעולם בעיניים של הסבים. כן. של כן. ‫מקסים. ‫-במילה תמורה היא נורא יפה, ‫עם דאבל מינינג. ‫כן. שינוי. ‫ איך אומרים תמורה? ‫-דיוורד, כן. ‫תגמול, תגמול. חושבת שהתיאור... ‫הנה, אני אקרא את זה. איך קשור בכל... ‫כן, הגוף תמורה. ‫הגוף הרפה הזה, ‫הלב הזה העגום, יהיו לריבו גרגירים של עפר פורה, לקוחות אדמה צופים ליורה, ופורצים עליזים לרום. עם ברכת היורה אשתערבב למרחב בין צדקי ארוני, בין גושי אדמה רבים, ואציץ לעיניים לאות השרב, בעיניי הסבים. בעיניי עשבים. בעיניי בעיניים שלו, זה יהיו עיניים של עשבים. מדהים. ]czywiście. ויש עוד שיר רגע, אולי אני אותו גם כן, של יהודה עמיחי, לא כברוש. אבל מה היא עושה? הם היו מכירים, לא יכולים לכתוב שם. הכירו אחרים, אבל... ריאת לא הראשונה בעלליה. היו לפניה? רגע, עוד שנייה. אגב, השיר הזה, לא בהלוויה הזאת, זה לא הזה. אתם יכולים לשמוע את יהודה עמיחי. <Maori> שזה עשו. אני רוצה מעלה. אתם יודעים מה? אני יכול להקרין את זה פה. אתם רוצים? עוד שנייה. שיר גם כן, שדומה לזה קצת, של יהודה עמיחי. נו, תתבטח. אתם מורידים מהרשת ומקרינים את זה בזמן אמיתי. ככה אנחנו רואים חדשות וגב האומה. זה שני הדברים היחידים שאנחנו רואים בטלוויזיה. במושג לפעמים וגב האומה. במוצאי שבת. גב האומה. זה אנחנו רואים במוצאי שבת. מה שאני אמרת? חדשות לפעמים רק אם נסתדר. אנחנו רוצים להתענות. תוך כדי חדשות הוא גם קורא משהו. לפי כדי לא חס וחלילה לבזבז את זה רק על חדשות. החדשות זה תכנית סתירה יותר טובה מה תכנית גם לא, לא, אני רואה את החדשות כדי להבין מה אני רואה בברית. כן, כתוב לך. לא כבוש, לא בבת אחת, לא כולי, אלא כתשת. באלפי יצירות זהירות ירוקות, להיות מוסתר כהרבה ילדים במשחק, מאחד מחפש, ולא כגבר היחיד, כבן קיש, שזעו רבים ועשו אותו למלך. ערק הגשם בהרבה מקומות, מערלים רבים, להתחלחל, להיות שטוי פיות רבים, להיות נשום כאוויר בשנה, ומפוזר כפריכה באבי, לא על צלצול אחת המעורר בשער המופע התורן, אלא בדפיקות, בהרבה שלבים, בקריסות צדדיות, בהרבה דפיקות לב. אך אכף היציאה שקטה, כעשן ולתבואה, זר מתפטר. ילדים עייפים מנשחק, אבן, הגרגולים האחרונים, לאפר המורת הטלול, המקום שנתחיל מישור המיטור הגדול, אשר ימינו, כתפילות המתקבלות, עולה אבק בהרבה ריבו גרגירים. גם מזכיר, נכון? כן. אני רוצה את אה, מבחר הסיפור ההודי. כן. כי היה מבחר ועכשיו הסיפור. ועכשיו לא יודעת מה נדבקתי לדבר הזה, כל המחלה, אני קוראת את הסיפורים. היה סיפור אחד? לא הבנתי, העברתי לחמי. ואז הוא התחיל לעשות מזה כזה צימס. <coughs> וזה בדיוק, זה היה של תגור. וזה היה בדיוק מה שקורה לנו היום במדינה. כן. זה פשוט לא יאומן, איכשהו <אח> מתאר את זה. ואז תראי לך ממתי זה. ואז הוא אומר, תביאי את זה לאפי, נתחיל לדבר על זה, ואז אנחנו באים לכאן, אז הוא התחיל לדבר במשור טוב, אז בואו נחזור לבודהיזם. אז אני מנסה לעבור. יש לכם שאלות כאילו? אתם רוצים לשאול משהו? או שאני אסביר כמה דברים? לא, אולי נדבר רגע על תכנתן, מה שהוא דיבר על הנשימה. הוא אמר שבעצם כל הזמן לעשות נשימה מודעה בעצם. בואו נגיד ככה. אין, מה שהוא צד, אומר, צד, זה, אני רק רוצה לענות ואחרי זה okay. אני דורזל, בעצם מה שהוא אומר זה שכל הזמן צריך להיות מודע, עכשיו כאילו אם אין לך למה להיות מודע אז תהיי מודעת לנשימה, זאת אומרת זה לא שכל הזמן צריך להיות מודע לנשימה, אלא הנשימה זה כאילו מין אה, אה, דיפולט שאת תמיד יכולה לחזור אליו כי כל הזמן את נושמת, אבל אם את עכשיו עובדת, אז תהיי מודעת לעבודה. אם את עכשיו רוחצת כלים, תהיי מודעת לרחיצת כלים. כשאת יושבת למדיטציה פורמלית, אז מכיוון שאת לא עושה שום דבר, כאילו, ואת לא רואה שום דבר כי העיניים שלך עצומות, אז תתרכזי בנשימה ותהיי מודעת לנשימה. זה מה שהוא אומר. והמודעות הזאתי, היא בעצם <חלית> הכל, okay. זאת אומרת זה הכלי. עכשיו, כש... למשל, כשיש אנשים שחושבים קצת בטעות, שהתפקיד שלהם בנשימה זה לא לחשוב, אבל זה לא מדויק, כי א', הרבה פעמים המחשבות מגיעות, זאת אומרת אנחנו יכולים להחליט לא לחשוב והמחשבות מגיעות, עכשיו להילחם איתם זה מבחינה מסוימת מעצים אותם, כי המלחמה היא גם כן בעצם מלחמה מחשבתית ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיות מודעים אליהם, אבל וזה מאוד חשוב, לא להיות מודעים לתוכן שלהם, אלא לנסות להיות מודעים לעצם העובדה שאנחנו חושבים. ברגע שאני מודע לעובדה שאני חושב, אפשר להגיד, אז אני כבר לא חושב, ואז אני יכול לחזור לנשימה, ואותו דבר נגיד עם צלילים, אני שומע משהו, אני לא יכול להגיד לעצמו, אל תשמע, לעצמי אל תשמע. נגיד, אצלכם זה בטח לא קורה, אבל עובר מטוס, נגיד, מעל הראש. אני לא יכול להגיד לעצמי, אל, תק, אל תקשיב, כי זה לא יעזור לי. הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לסגור את העיניים. זאת אומרת, אבל את האוזניים אני לא יכול, וגם את המחשבות אני לא יכול, וגם את התחושות בגוף אני לא יכול. אז הפתרון זה לא לנסות להתעלם מזה, ולא לנסות להתגבר על זה, כי פשוט אי אפשר. אבל כשאני שומע צליל, מה הבעיה עם, עם זה שאני שומע צליל? מצד אחד יש את הצליל, ומיד באופן אוטומטי, כמו שאתם זוכרים שלמדנו, מגיע שם. זאת אומרת, אני שומע צליל ואני אומר אווירון, או שאני אומר אה, חמור, או שאני אומר אוטו, או... זה דבר אחד. ודבר שני, אחר כך יכול להיות שאני אגיד, אוי זה מעצבן, אוי זה מרגיז, ואפילו אני יכול להגיד, אוי זה נורא נחמד. אבל... קודם כל בא, בא קול, אחר כך בא שם של הקול, אחרי זה הרבה פעמים בא אה, אה, אה, עוד משהו ש... עכשיו, המודעות היא להיות, לנסות להיות מודע לכל אחד מהשלבים האלה. ולנסות, לא תמיד זה פשוט, לעצור עם הקול עצמו. זאת אומרת, יש קול. עכשיו, אני אפילו יכול להגיד לעצמי, פה ישנו צליל. אבל בלי פירוש, בלי מילה נוספת, זה כמו שאני יכול להגיד לעצמי, פה ישנה מחשבה. המחשבה כשלעצמה היא לא טובה והיא לא רעה. היא מחשבה, יש לנו מוח, הוא מייצר מחשבות. ככל שנעשה יותר מדיטציה, פחות מחשבות ייווצרו בזמן המדיטציה. אבל כל זמן שעוד לא הגענו לרמה הזאת, וזה בסדר גמור, אז יש מחשבות. זה מה שהוא עושה, הוא מייצר כל הזמן מחשבות, וכמו שחקן טניס, הוא נותן סרף, זאת אומרת, הוא מנסה להכניס טפ למגרש. בסדר גמור. כל זמן שאנחנו מרוכזים בנשימה, המחשבות הן על פי רוב ברקע. ואם אנחנו רגע מפסיקים, והמחשבה, או שזה יכול להיות ש... הוא מתוחכם, אז הוא לפעמים יוצר מחשבות עם מטען אמוציונלי מאוד גדול שאנחנו לא יכולים לעמוד בפניו. אז עולה מחשבה. אבל ברגע שאנחנו רואים אותה ומזהים אותה כמחשבה, היא כבר אינה. אז היא כבר, היא כבר היא לא שולטת לקוח. עלינו. כי יש עלינו. לה כוח עלינו. בעצם רק כשאנחנו מזדהים איתה, ולא כשאנחנו מסתכלים עליה מהצד. עכשיו, בשיטה של תכנתה, שיטה אצלו היא טיפה אחרת, לא חשוב, היא שיטה לגיטימית לגמרי, אבל הוא מתחיל עם זה שאני נושם, בהתחלה אני אומר... במדיטציה בכלל? במנט. במדיטציה. בהתחלה אני אומר, אה... כשאני נושם פנימה, אני יודע שאני נושם פנימה, וכשאני נושם, נושף החוצה, אני יודע שאני נושף החוצה, ואחרי זה יש לו עוד כמה, אה, מיל... כמה כאילו פסוקים. הוא אומר, כשאני נושב פנימה אז אני שקט, וכשאני נושב החוצה אז אני מחייך. זו שיטה קצת יותר, כאילו, שה... שה... שלה היא כאילו קצת יותר ארוכה, זאת אומרת, אה... אבל זה לא משנה, אפשר... תגובה. מה? תגובה, אתה אומר שאני... שאם הוא נושם אז זה שקט, ואם הוא יוצא אז הוא מחייך, זאת אומרת, אתה מכניס פה איזושהי תגובה בעצם. כן, כן, כן, כן, כי... כן, כי יש אנשים שיותר קל להם כאילו לעשות את זה ככה ו... זה כאילו סוג של דימוי אולי. כן, כן, כן, אבל אחרי לא הרבה זמן הוא עובר פשוט רק לשים לב לנשימה, אבל זה כאילו המבוא של ה... כן, רחל. עוד שאלות? בקשר למדיטציה? כן. רציתי לשאול. אה, כן. הוא אמר גם חיוך, לא? נו כן, אותו דבר, כאילו, אני אמצא לכם את הטקסט בדיוק, תפקו אותו. גם אתה אומר, לפני שאנחנו עושים את המדיטציה, אתה אומר, מתגנבה לאותו מילה זו... אה, כן, זה משהו אחר. כן, בדיוק. אם זיהיתם מחשבה, אז אתם יכולים לטפוח לעצמכם על הכתף ולחייך ולהגיד, אה, תפסתי אותך. במקום... הוא במקום... במקום להגיד, אוי ואבוי, אני חושב... כשאתם כבר רואים שאתם חושבים, אז זה כבר המצב בסדר. המצב הוא קצת פחות טוב, כשאתם לא יודעים שאתם חושבים ואתם חושבים. כן, רציתי לשאול משהו. כן, ידעתי, לא, היא אמרה קודם, עכשיו אני לא, עם המחשבות. כן. כשאתה לא חושב זה עריקות... לא בדיוק, זאת אומרת... ‫כי על... בדרך כלל, הרי מחשבה באה לבד, ‫אנחנו לא יוצרים אותה. ‫לא. ‫היא באה. ‫-כן. ‫היא באה מהתודעה. ‫היא באה מה מהמוח. דרך... ‫-מהמוח, היא באה. ‫פשוט, כן. ‫עכשיו, פשוט. ‫-כן. ‫פשוט, מה? פשוט מה. כן. ‫כן, אבל השאלה שלי, ‫האם כשאני לא חושבת, ‫כי באמת, אני מגלה ‫שיש לי כבר הרבה פעמים ‫שאני לא חושבת. ‫כן. ‫פעם זה קצת מפחיד אותי. ברור כן. ‫לא, באמת צריך. ‫-כן, במצא, כן, נו, זה, לא, זה כן. ברור. ‫-מה זה, הוא... זה, בן אדם לא חושב מה כן. אני אגיד? ‫היום כן. אני די מרוצה מזה, כן. ‫זה לא סדיף. זה... ‫-כן. אבל... אני רוצה להבין, ‫זה עייפות או זה עייפות של המוח? ‫ שאלה כן. גדולה. ‫זו שאלה גדולה. ‫האם זאת... האם זה... ‫המרווח, נגיד, כאילו, בין המחשבות, או בזמן הנשימה, או שזה עייפות. ‫זה קשה להגיד, אבל, ה... נגיד, ‫ההנחיה הבסיסית, הבעיה היא כאילו ‫שאנחנו יכולים בקלות מאוד ‫להגיע מהאי-מחשבה -E לשקיעה. ‫למין... ‫-כן. ‫-כן, בדבר... ‫למינת נימות קצת קצת. ‫-כן, ואז, ואז זה מצלצל, ‫ואנחנו גמרנו את המדיטציה, ‫ואנחנו מרגישים נהדר <laughs> ‫כי לא חשבנו. ‫כן. זה לא המטרה של המדיטציה. לא, לא. אז <laughs> ‫ השאלה היא, ‫כשאת נמצאת כאילו בריקות, ‫האם מתוך זה ‫את יכולה לחזור לנשימה? ‫או שאת לא יכולה. ‫אם את יכולה לחזור לנשימה, ‫סימן שהכול בסדר, ‫הריקוד היא בסדר והנשימה היא בסדר. ‫אבל אם את עייפה, ‫אז את לא מצליחה לחזור לנשימה. ‫וזאת הבדיקה בעצם. Mm -hmm. ‫ואין לך מה לדאוג, ‫לפעמים אנחנו דואגים, ‫אם אני אעזוב את, הריקוד, את השקט הזה, ‫אז אני לא אחזור אליו. ‫זה נורא נעים. ‫ולמה לעזור אותו? ‫אז שוב, אני אומר, 아, ‫ויש עוד, עוד אינדיקציה אחת. ‫כשאת נמצאת בשקט הזה, ‫השאלה אם הוא שקט אה, כזה של, ‫לא נעים לי להגיד, ‫אבל שקט כזה של, ‫כאילו של מוות, של דממה מוחלטת, ‫או שזה שקט שיש בו שמחה. ‫אם זה שקט שיש בו שמחה, ‫אז זה בסדר גמור, זה הכיוון. ‫אבל אם זה שקט שאין בו כלום, ‫זה מה? ‫-אז זה, כן, זה זה, זה, זה... ‫-זה גם באמת זה לא נעים. גם, זה, ‫לא, זה, זה, לפעמים זה לא, לא נעים ‫ולא כן נעים, ‫כי <ע> זה, <ע> זה מין עייפות כזאת, ‫שאתה אפילו אין לך שום תחושות, ומי שחושב שזה התכלית ‫של המדיטציה, ‫אז זה לא. ‫אז שקט, אומרת, חוסר מחשבה, ‫אבל דרך אגב, ‫אפשר אפילו, כשיש חוסר מחשבה, ‫אפשר אפילו להעלות בתוכנו שמחה, ‫זאת אומרת, זה קצת מסובך, אבל אפשר. ‫ואז, ואז זה הכול בסדר, ‫כי זה מצב שהוא, מצב שהוא, אפשר להגיד, ‫קצת יותר גבוה מהמצב ‫רק שאתה מתרכז בנשימה כל הזמן. ‫המצב שאתה מתרכז כל הזמן בנשימה ‫זה מבוא למצב הזה. ‫אבל שוב, צריך להבחין ולהיזהר. והאמת שגם מזה צריך להיזהר קצת, כי גם לזה אפשר להתמכר וגם זה לא המטרה הסופית. אבל זה, זה מה שאני יכול להגיד כאילו ב, ב, בשלב הזה, וזה, ושוב, והריקות, צריך להבין, הריקות שהבודהיזם מדבר עליה, זה לא ריקות מבחינה זאת שאין כלום. זה לא... זה לא וואקום, זה טעות לחשוב, זה נשמע, הנה פה אפילו הוא אמר, איפה הוא, okay. הוא אמר? Okay. איפה הוא אמר? הוא שזה אופטימי ולא פסימי, ריקוד. כן? כן. פה בסוף הוא אמר... אני רק רוצה עוד משהו ולא אשאל אותי שאלות. למה אפילו לא תשאלי? אני, okay. אני מאוד שמח ששואלים. המודעות... ‫הרי העיקר בחיים זה להיות מודע. ‫-כן. ‫עכשיו, המודעות, אם אני מודע, ‫או שאנחנו שואפים להיות מודעים, כן. ‫אנחנו פחות בחסכות דעת, ‫כאילו לכל האנשים המבוגרים ‫יש הסכות דעת. ‫כן, גם, גם לילדים. ‫-לא, כן. אבל אני... בסדר, למבוגרים זה... ‫-היא מתמחה מש... במבוגרים. ‫-מה? כן. ‫את מתמחה במבוגרים. ‫-כן, כן. מה כן. לעשות? ‫ okay. אז... uh, שלי, אם בן, בן אדם ‫מרגיל את עצמו להיות מודע, או כן, שמודע, כן. ‫יש פחות הסכות דעת? ‫בוודאי. אחת הסיבות העיקריות ‫שמלמדים מדיטציה או מיינדפולנס. בכלל במסגרות שאין להן שום קשר לבודהיזם ואין להן שום קשר לרוחניות, ככלי, ככלי לשיפור איכות החיים והרבה מאוד באמת גם לאנשים מבוגרים. זאת אומרת, מי שמצליח להיות מודע, הוא פשוט, הוא נהיה בעל הבית, זה רק דרך לא? כן. ‫כן. כן ‫-שזה לא קשור למדיטציה, ‫זה לא חייבים. ‫לא, אמרתי שזה לא קשור לרוחניות ‫וזה לא קשור לבודהיזם. ‫אה, לבודהיזם, כן. ‫-בתור טכנית. ‫זאת אומרת, את המדיטציה ‫צריך לעשות, ‫אחרת אתה לא יכול ללמוד את זה. ‫אי אפשר אחרת, כן. ‫כן, כן. ‫למרות שיש מדיטציות גם אחרות, ‫נגיד, למשל, תכנתן, ‫הוא מאוד אוהב ללמד ילדים. ‫כן? כן. <coughs> ויש לו מדיטציה לילדים שהם מסתכלים נגיד בחלוק אבן, הם מחזיקים ביד, יותר קל להם מאשר לסגור את העיניים ולהתרכז בנשימה, להסתכל בחלוק אבן ולנסות לראות אותו ולהבין אותו, זה נורא יפה איך שהוא עושה את זה. יש בית ספר אחד בתל אביב שלמדים מדיטציה. ‫יש... ‫קבוע, אגב, יש אש, אש, שיש, אש, בראש מלדים, הנקרא... כן, ‫-כן, אדם. זה, זה, כן. את זה פעם אתם את את את צריכים לראות האומנים. ‫ חבר אחד בראש הנקרא, כן. ‫שהוא אוסף אבנים, ‫כן. והוא... והוא... <ש> עושה מאבן... <עושה> <מ> ‫משהו. ד... ד... ‫משהו, דמויות. ‫יש לו קופים, וזה פשוט לא יאומן, ‫והוא עושה את זה. ‫והאיש הבאת אותנו עם הדלאות? ‫-זה גם, אבל זה מה שאני אומר, אתם תראו פעם את ה... ‫עם אבנים זה לא יאומן. מי זה? איך קוראים לו? ‫קוראים לו רק פרק אחד. ‫שאלת משה, מה הבעיה? ‫שאלת כיסי לא דובון, למה? דובון הוא יושב איתנו בקבוצה שלומדת. ‫דובון, דובון. ‫-כן, נו, בסדר, למה? ‫-כן, אז תגידו לו פעם, ‫מה ש... ‫-בסדר. ‫-אני מאוד מאוד אוהבת לי... ולדבר איתם, אבל גם לראות את העבודות כן. שלו זה, זה חוויה, חוויה. אוקיי, כן. okay, okay. so. אז okay. אני חוזר לסיפור. Okay. אז ראשית okay. כל okay. הוא מדבר על זה שהיחס, כאילו, בין העלים והעץ הוא יחס דו-סטרי. זה מעניין. זה נכון. כן. בוטנית. כן? כן, כן. כן. ‫הוא גם לא כל כך יכיר את הפוטוסיטזה. ‫-מה? ‫-הוא לא לגמרי יכיר את הפוטוסיטזה. ‫-הוא יכיר, בטח. ‫הוא אמר, העץ מעביר את המוהל לעלי, ‫העלים מסננים את המוהל הגס למאודן, ‫ובעזרת השמש והאוויר, ‫הם מחזירים אותו כדי להזין את העץ. ‫ מקטין את התפקיד של הפוטוסיטזה, ‫אבל לא חשוב. ‫בסדר. איזה תקופה זה? ‫בימינו, מה זה? הוא כן יודע הוא יודע, כן. ‫-כן, הוא יודע אפילו, כן. ‫-כן. עכשיו, תכף אנחנו נגיע לזה, אבל זה בעצם... אה, אתם יודעים מה? אני אקרא לכם עוד קטע קטן פה מזה, כי הוא תמיד מדבר את זה יותר טוב מאשר אני. וזה, כל הנושא... אה, בסדר. אבל אני מבינה שהעמית לא תוכל, אני הייתי שמחה להמתין את זה. בסדר, בתל אביב אנחנו עושים את זה בשבע, כי אנחנו רוצים לחזור פשוט יותר מוקדם. זה לא משמעותי של חצי שבע. לא, אבל תמיד בשמונה, יש תמיד הופעות ב... בתמר? אז בשש? בשמונה, אז זה אני ראיתי אותו עושה בלייב, כאילו, שהוא מחזיק כזאתי חדכת נייר, כזאתי, ככה, ואני אקרא לכם מה הוא אומר. אם, אתם, אם אתה משורר, תראו בבירור שענן שט לו בדף נייר זה. בלי ענן לא יהיה גשם. בלי גשם עצים לא יצמחו, ובלי העצים אינם מסוגלים להכין נייר. הענן מוכר, מוכרח להתקיים כדי שהנייר יתקיים. אם הענן איננו כאן, גם דף הנייר לא יוכל להיות. אנחנו יכולים לומר שהענן והנייר שלובי הוויה. המילה שלוביות, interbeing באנגלית זה מצוצה יותר טוב, אינה קיימת עדיין במילון, אבל אם נצרף את התואר שלוב עם הפועליות, זה מה שנקרא אצל הבודהיסטים, Dependenterizing. זאת אומרת, הכל קשור אחד לשני. <עד> אם נעמיק להביט בדף הנייר, נוכל לראות בתוכו את אור השמש. בלי אור השמש לא יוכל היער לצמוח. למעשה לא יוכל לצמוח דבר. אפילו אנחנו לא נוכל לגדול בלי אור השמש. אם כך, אנחנו יודעים כי גם אור השמש קיים בתוך דף נייר זה. הנייר ואור השמש שלובי קיר. <אח> ואם נמשיך ונתבונן, נוכל לראות את החוטב שכרת את, את העץ והביא אותו אל המנסרה. כדי שיאבדו אותו, שיהיה נייר. נוכל גם לראות את החיטה. אנחנו יודעים כי בלי הלחם לא יוכל החוטב להתקיים. לכן החיטה שהפכה ללחם קיימת גם היא בתוך הדף. כך גם... כך גם אביו ואימו של החוטב. כשאנחנו מתבוננים בדרך זו, אנחנו רואים כי בלי כל אלה לא יוכל דף נייר זה להתקיים. כשנעמית להביט אפילו עוד יותר, נוכל לראות כי גם אנחנו בו. קל לראות זאת, מכיוון שכשאנחנו מביטים בדף נייר, הוא הופך להיות חלק מתודעתנו. תודעתך נמצאת כאן וכך גם תודעתי. לכן נותן לומר שהכל נמצא כאן בדף הזה. לא תוכל להצביע על שום דבר שאיננו נמצא כאן. זמן, מרחב, הארץ, הגשם, היסודות שבקרקע, אור השמש, הנהר, החום. <חל> אני חושב כי המילה שלוביות צריכה להתקלל במילון. <שלוב שלוב <שלוב להיות... שלוביות. שלוביות. אינטרווינט. זה קצת, כן. <"ליות">, שקול <שלוביות> ל ל להיות, שקול ללהיות שלוב <שלוביות> עם. זאת אומרת, אין... להיות כשלעצמו, אלא כל קיום הוא קיום שמותנה בכל היתר. אינך יכול רק להיות בעצמך או לעצמך. אתה חייב להיות יחד עם כל דבר אחר. דף הנייר קיים בגלל שכל דבר אחר קיים. ו... אה, וזה עוד דבר חשוב שיותר נדבר עליו. נניח שננסה להשיב אחד מן היסודות למקורו. נניח שננסה להשיב את אור השמש בחזרה לשמש. זאת אומרת, להוציא כאילו את האור שמש מהנייר. האם יוכל הנייר להתקיים? לא. בלי אור שמש לא יכול להיות. ואם נחזיר את החוטא ולימו, גם אז לא יתקיים דף הנייר. למעשה, דף הנייר מורכב כל כולו מאלמנטים שהם לא נייר. ואם נחזור, נחזיר יסודות שאינם נייר אלא מקורות, לא יוכל הנייר להיות כלל. עכשיו, זה בעצם מה שנקרא ריקות בהודיזם. כי הריקות אומרת שכל דבר הוא ריק מעצמו. הוא כולו מורכב מדברים שהם לא זה הריקות. אז זה הריקות. עכשיו הריקות זאת אומרת, לא אומרת, זה לא emptiness, זה לא וואקום, זה וקום, לא אין לא דבר, זה, דבר. אה, זה בדיוק אקוויוולנטי לקיום משותף, לשלומיות, לאינטרבין, לדיפנדנטרייזינג. עכשיו, פה בסיפור, הוא, הוא, הוא, הוא דיבר, אתם זוכרים, גם כן על החוטא, על ה... על העץ וזה, הוא, הוא רק הזכיר את זה, אבל עכשיו אתם תבינו את זה הרבה יותר טוב. אז עכשיו הוא אומר, אה, יש לו פה גם כן פרק, אחר כך הוא מדבר על זה שביום שאותו אנו מכנים יום הולדתנו נותק החבל. עכשיו למה הוא אומר היום שאותו אנחנו מכנים יום הולדתנו? כי היום הולדת זה דבר לגמרי מלאכותי בעצם. כי מתי בעצם נוצרנו? כשנולדנו? לא, וקיבלנו שוק. אולי, אולי, אולי, אולי תשעה חודשים לפני זה? זהו, שאומר שזה לא טרנספורמציה, זה התפתחות, כאילו זה... אז עברת שלב נגיד. בסדר, טרנספורמציה זה בסדר, אבל... זה לא נכנסת בגלל שגם השתנו לך דברים. בסדר, בסדר, אוקיי, טרנספורמציה זה בסדר, אבל זה לא בריאה, זה מה זה טרנספורמציה. זה כמו שהזחל הופך לפרפר, כאילו. זה טרנספורמציה, זה לא בריאה. עכשיו, למה אנחנו אומרים שנולדנו, כאילו, שהיום הולדת שלנו זה היום שיצאנו לעולם? זה הרי התחיל בעצם, אנחנו כולנו יודעים כבר נכון, שזה תשעה חודשים לפני זה התחיל. יש לי יותר לדעת איזה תאריך. כן. עכשיו, זה יכול להיות לפני תשעה חודשים, עכשיו, האם זה לא... כן? כן, האם זה לא, הוא אומר לפעמים, האם זה לא בתוך הניצוץ שנדלק בעיניים של אבא שלך כשהוא ראה את אימא שלך, עוד אז? עכשיו, גם למה לעצור באבא ובאימא? הם גם כן לא התחילו. אצל ההורים שלהם. אז הוא קורא לזה, נדמה שהוא קורא לזה Happy Return Day. זאת אומרת, זה לא יום הולדת, שום דבר לא נולד, שום דבר לא נברא, אלא חזרה לארץ. חזרה, כן, חזרת לצורה ש... אז לכן הוא אומר פה... כן, אז לכן הוא אומר פה... ביום שאותו אנו מכנים יום הולדתנו, נותק החבל, הובנו נולדה אשליה שאנחנו בלתי תלויים. והאשליה הזאת שאנחנו בלתי תלויים, היא המקור לסבל. כי אם אנחנו מבינים שאנחנו חלק מהכל, או במילים אחרות, את יכולה להגיד שהכול הוא חלק מאיתנו, mm -hmm. כי בעצם... כי אנחנו מרכז העולם. אנחנו לא מרכז העולם, <laughs> אנחנו העולם. אנחנו <laughs> העולם. <laughs> <laughs> כן. אין דבר מלבדנו. זה אהלן וואץ אמר, <laughs> שישו <הוא> הרי אמר <laughs> ש... <laughs> שהוא... ‫לא ברור אם הוא אמר שהוא אלוהים ‫או שהוא בן של אלוהים, ‫אבל נגיד שהוא אמר שהוא אלוהים. ‫-כן, מה אמרת? ‫מה? ‫-הוא אמר, כן, גם מה אתה אמרת? ‫-כן, הוא אומר, בפלשתינה צלבו אותו. <laughs> ‫אם הוא היה הולך בהודו ואומר, ‫אני אלוהים או אני הכול, ‫אז היו טופחים לו על הגב ואומרים, ‫יופי, הגעת להערה. <laughs> <laughs> ‫הוא אומר, אבל אם אתה מגיע ‫להבנה שאתה אלוהים, אבל אתה חושב שרק אתה אלוהים, אוי ואבוי. אבל אם אתה מבין שאתה וכולם, זה בסדר. זה באמת הבנה, כן. אז פה הוא אומר באמת גם... שאלה. כן. האלוהים ההודי, או הבודהיסטי, הוא סמכות מוסרית? אין. אין אלוהים. אצל הבודהיסטים אין אלוהים. אצל יש. אצל ההינדים יש אלוהים, אבל יש המון אלוהים. המון אלוהים במובן של אלוהים? כן, כן. נגיד בערך קצת כמו האלים. כמו האלים של כן. יש שלושה ראשים. והם סמכות קושי? לא לא, א', הם רבים ביניהם, והם מסדרים אחד את השני, והם גונבים אחד מהשני, והם... ‫שלא לדבר yes. על זה שהם דופקים ‫אחד את השני. ‫-הם בני אדם. ‫מה? ‫זה לא חשוב בודיעין של בני אדם. ‫נגיד, כן. ‫זה הכול בהינדו, ו... ובסך הכול זה עושה דבר ‫לא חשוב. ‫-בטח. ‫-כי זה ביטויים ויזואליים, כן. כן הם ביטויים שזה יהיה אל כזה וכזה, ‫אבל שאתה באמת עושה... תקשיבי, כן. אתה באמת מתרכז ואתה רוצה להגיע כאילו אל האל, אתה בעצם לדבר, מגיע לדבר האחד. כן. מה שנקרא בעודו כן. זה בעוד, כן. נקרא אדמן, כן. ששווה כן. בורא אדמן. כן. אדמן זה כאילו האני העצמי שלך, כן. הוא חלק. Alright, מה... מה... מה... בעצם, בסופו של דבר, כל הוויזואליה זה זה טריקים, זה... יותר אפשרות... זה נקרא הזדלמויות. כן. כמו סוג של דימוי שאת יכולה להתחבר אליו. אז הם יכולים לקחת אפילו עורמת חול ולעשות ערימה ולשים נגיד שתי עיניים, וזה קצת צבע אדום, זה עוד יותר טוב. כי ביהדות, האל הוא הסמכות של התור והרעב. הוא מחליט מה נכון או לא נכון, אנחנו כפופים לו באיזשהו אופן, וכאן לא שאני מבינה, מרגישה, מרגישה סלש מבינה, זה שאין, אין מי שיכתיב מה נכון, יותר מזה, אבל יש עם זה גם אחריות גדולה, כי אתה אחראי, אין מישהו למעלה, אתה אחראי, זה באיזשהו אופן המצב החילוני, כן, כן. <absized> <Ben Leslie> <bakalım> <spoke> <quin>. <everyday> <Evet horrible> כן. פוסט מודרמיסטי, לא סתם. שהתחושה שלי באמת, אין אלוהים. כן. ואין עליי. ואני אחראית לבד, ואני נורא בודדה גם, במובן הזה. למה? למה היא בודדה? לא אישית כרגע בודדה. אילו הייתי בן אדם דתי, אז היה איזשהו סוג של מחמה. השם, השם שמר עליו. מאיזשהו אופן, איזושהי מחמה. שיש צודק ולא צודק, ויש גם אולי שכר ועונש, ואם קרה חס וחלילה משהו נוראי, אז זה מאיזושהי סיבה כללית הגיונית, שמישהו החליט עליה. נכון, אגב זה אותו אם קרה משהו נוראי, אם אני מבינה נכון, צריכה להסתיים. אם קרה משהו נוראי, כי זה חלק, זה לא נוראי, זה פשוט, זה מה שזה. זה חלק מכל המוכחת. זה גם לחב"כ. כן. זה לחב"כ, על היהודים. מה הם מדברים על זה שהאם שלהם לא נראה, האם שלהם כועס ורואה... אחרון לו... כן, ומכתיב, וצדיק, ו... כן, הוא רואה, כי יהיה ומיירות, עיניים, התגלמויות, אנחנו לא פשוטים לגמרי, היה יהודי הוא פשוט, פשוט, זה עכשיו בדיוק הפוך. אולי זה בגלל נובע מזה שאנחנו לא מסוגלים לדניין משהו אחר מאיתנו. כן. נכון. אבל לא, אבל חשוב לי כן להגיד שני דברים. ‫אז קצת צריך להבחין, כאילו, ‫בין הרמה החברתית והרמה המוחלטת. ‫במה החברתית, יש, נגיד, ‫אצל ההודים, אז יש דרמה, כאילו, יש לך תפקיד ויש לך מקום ‫מה אתה צריך לעשות, ויש טוב ויש רע. זה. זה המקום שלך בעולם. ‫ ה... ‫כן, אם אתה, נגיד... אם אתה נולדת בתור לוחם, אז הדרמה שלך זה להיות לוחם. אם אתה נולדת מלך, אז הדרמה שלך זה להיות מלך. אם אתה נולדת שוטף רצפון... כן. אה... נגיד, בסדר, אני לא אני צריך. אבל, אבל, אבל באופן כללי, ברמה החברתית, יש חובות ויש מותר ויש אסור. ברמה היותר גבוהה, אתה מבין שמצד אחד זה צורך של החברה שזה יהיה, אבל אתה גם מבין שזה רק הסכמות. אין באמת נכון ולא נכון או, או טוב ורע. אין. שביהדות כאילו יש. תלוי באיזה יהדות. תלוי באיזה יהדות. אם תקראי למשל את מורה נבוכים, אז את תביני שגם הרמב״ם במופע החכם שלו, כאילו הפילוסופי שלו, לא מקבל את זה. והוא אה, אומר, יש מושכלות ויש מוסכמות. מושכלות זה דברים שבאמת אתה יכול להוכיח בהוכחה מופתית שאין עליה שום חילוק וזה הדברים כאילו הנכונים. המוסכמות זה כל הדברים שאנשים הסכימו עליהם וכמעט כל הדברים, דרך אגב כולל המצוות זה מוסכמות וזה לא אומר שאנחנו לא צריכים לקיים את המוסכמות אבל אנחנו לא צריכים להאמין בהם אנחנו יכולים להתנהג לפיהם בלי להאמין בהם זה כל מובנציות זקוקה להם, פשוט, כן כן ישר אלינו, הוא מבין שמשהו יהודי, בגלל שאבא שלו היה יהודי. כן. זה הכול, בשביל זה הוא קיים את המצוות. גם אבא שלו קיים. כן? כן. כן, אבל לא באמת, גם, הוא היה רציונליסט קיצוני, זאת אומרת, כמו הרמב״ם. הוא אמר אם אני אתחיל, כל ההסברים למצוות, זה רק, הרעיון הוא לא, לא, אין הסבר, אין היגיון. כי זה, בדיוק מה שנקרא לא להאמין, לא... אז בזה היו לכו נקודות מאוד רציניים עם הרמב״ם, כי הרמב״ם כן הסביר את טעמי המצוות. לא אמר לא, לא מעניין אות כן. אז עכשיו אנחנו מגיעים באמת לנושא של, ה... של המוות, או יותר נכון, הפחד מהמוות. ואז הוא אומר ש... אלף, כיוון שהוא מבין שהוא והעץ הם תלויים אחד בשני, אז בעצם גם אם הוא ינשור והעץ ימשיך לחיות, אז כיוון שחלק ממנו בעצם עבר לעץ, כאילו, או היה ביניהם איזשהו חילוף חומרים, אז זה רק נראה שהוא מת, כי בעצם הוא עוד נשאר עץ. בעץ, כן. ושוב גם, ותזכרו שהוא אמר שמבחינה מסוימת העלה זה האימא של העץ. אז, אז באותו מידה, כאילו, למשל, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו ממשיכים בילדים שלנו. ‫מי שרוצה להגיד. ‫-נכון, נכון. ‫ואז הוא אומר לעץ, ‫נתראה שוב בקרוב מאוד. ‫כי אם הוא ייפול לא רחוק, ‫הוא יהיה מזון שממנו העץ... ‫לוקח את המזון הוא אומר שוב, ‫הוא מתייחס בחזרה שוב פעם ‫לסוטרה של הלב. ‫-כן. ‫-בגאילו כן. חברות שיותר קרובות לאדמה, חקלאיות, יש הבנה יותר עמוקה של המעגלים האלה. חברות עירוניות בכלל לא רואות את זה. נכון. נכון. זה המערב, זה הייתה. נכון. זה המודל, כן, פחות. כן, פחות. נכון. זה מה שהיא ה... מה שהיא עשתה עם הקומפוסט. נכון. כן, כן. כן. זה... זה... באמת, זה נכון, רע, נכון לא. מאוד. כן? כן. אבל... משם הוא צמח, שם הוא גדל. <ש> <ש> <ש> ‫כן, <ש> כן. ‫אבל יש, דרך אגב, גם כמו מין מדיטציה <ש> כזאת, <ש> ‫כאילו שאתה יכול ללמד ילדים ‫או שאתה יכול ללמד את עצמך. ‫נגיד שאתה רואה מלפפון, ‫אז אתה אומר לעצמך, ‫איך המלפפון הזה הגיע הנה? ‫מישהו הביא אותו במשאית לסופר, ‫ומישהו לקח מהארגז ושם בתוך הזה. ואיך הוא הגיע למשאית? מישהו גידל אותו, וכתב אותו, והעלה אותו, אותו, ושם אותו בקרטון, ושם אותו במשאית. ואיך הוא גדל? כי היה שם זרע, והיה שם מים, השמש. והיה שם שמש. זה לא בחוויה. מה? זה בידיעה, זה לא בחוויה. אבל אם אתה מסתכל עמוק לתוך המלפפון, אז אתה יכול לחוות את זה. ‫אני יודע, אני מבין בדיוק ‫מה שאת מתכוונת, אבל... ‫אבל... אפשר, זאת אומרת, לדעתי, ‫א', אפשר גם להיות עיקר ‫ולא לחוות את זה, כאילו, ‫ולחיות חיים כאלה... פשוטים כן בדיוק. ‫-מקבל את זה כמובן אליו. ‫בדיוק, בדיוק. ‫-עוד הערה קטנה. ‫בשביל זה, ובשביל זה ‫צריך להיות משורר, זאת אומרת, ‫מה שהוא קורא. במצפה עמוקה? ‫כן. ‫-אז היו שם המון בעלי חיים, ‫חקובים, כלבים, תוכים, לא יודעת. ‫ גם לפעמים. ‫ ראו את זה. ‫ חשבתי שזה לא צריך ‫להסביר מוות לילדים. ‫-נכון. ‫ בכפר. ‫כן. הם רואים אותו, זה רואים את ההמלטות, ‫הם רואים את ההתנפגויות, ‫הם רואים את המוות. ‫נכון. ‫-והוא חלק... ‫נכון. ‫-והוא חלק... ‫נכון. ‫-והוא נפרד. ‫-נכון. ‫אבל זה לא ‫שמים אותו בבית. והוא היה רוסס להם מול הפרקל. חשבתי שזה הסיבה ‫שמגדים חיות מחמד. ‫להתרגל למוות? לראות את המוות. כן ‫ הסיבה, אבל זו אחת התוצאות. ‫היום רואים את המוות ‫רק אצל חיות מחמד, ככה... ‫מה? אבל אתה לא מזדהה איתה, כן, זה... לא, אבל לראות מת רק אפשר בחירות נחמד, את לא רואה בטבע, את באמת התרבות המערבית, הסיכוי היחידי שלך לראות מת זה שזק הזה אבא שלך מת, אנחנו לא רואים היום זקן בבית, נכון, ועוד הערה, כן, כן, הערות מאוד טובות, ‫היא אומרת, מה זה? ‫הבן שלה, מה זה? ‫היא אומרת, עוף, לא, שניצל. ‫כן, אבל מה שעד גיל די מאוחר, ‫כל פעם שאכלנו עוף, ‫הוא היה זה תנגולת או עוף? אם זה עוף אז אפשר לאכול אם זה חי כל פעם, זה תנגולת או עוף, היה תנגולת הוא לא אכל. הבן הבכור שלי שהוא גילה שתרנגול זה עוף והוא הפסיק לאכול בשר. כן? הבן השני ביקש רגל של תנגול מת. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו גידלנו, ההורים שלי תרנגולות, אבל הם היו מקבלים מפרוחים כל פעם מהמדגרה. והייתי באה, היו מציאו אותי מבית ספר, זה היה כיף, לעזור להם בהזרקה, צריך להזריק להם ליוקסל או וואטבע לרגל. עכשיו, אני הייתי בוחרת תמיד, נגיד, כל, הזה, כל הקרטון הוא צהוב, היה שחור, ואני הייתי שומרת אותו לסוף. ואחר כך, באותו, כשהייתי קטנה, לא הבנתי שמה שהולכים לעשות עם הפרורים האלה, זה הולך להיות פרגיות, זה אפילו לא מטילות. זאת אומרת, שהם יהיו עדיין אה, טיפה התגדלו, הם לא, זה, הופה, הופה <אפה> <אפה> <אפה> וכשהבנתי את זה, לא רציתי להזריק יותר, אבל... שלא לדבר על זה שעוד לפני זה עושים מיון, ואת כל המכוחים הזכרים פשוט מכניסים למגרסה. כן, כן, זה הבנתי אחר כך כשהתבגרתי. זה הרי של הצמחונות, אבל אני יכולה להבין שכל הדברים האלה... זה הרי של צמחונות, הצמחונים. אחרי 30 שנה. אני הייתי 25 שנה. מה, זה כן. צמחונות. שבזמן שדבר לא ודבר התמלאת... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בסדר, על הענן, וזה עוד דוגמה שממש משתמשים בה הרבה, על הגל והאוקיינוס, כאילו, כן. אנחנו מסתכלים על גל, אם אנחנו נסתכל עליו בתור משהו, אז יש לו התחלה ויש לו סוף. אם נסתכל עליו בתור מים, זה, הוא... זה פשוט איזשהו שינוי של הצורה. <ספורמציה> עכשיו, אם נסתכל על... על עצמנו, אז גם כן, בסך הכל, מה אנחנו? ‫אנחנו איזושהי, לא יודע מה, ‫התגבשות של כל מיני תנאים ונסיבות, ‫שהביאו לזה בעצם שהיקום ‫כרגע מופיע בחלקו בתור אנחנו. ‫-פחות או יותר שזה משהו <אח> ‫די מטריד במוות. ‫-כן. אני, אני מצאתי לזה ‫איזשהו פתרון בשבילי, ‫אבל שהגוף הוא אותו גוף ‫ברגע שהוא חי, ושנייה חשוב, נו, עדיין אותו מופיע, נכון, אבל מה מת, מה עזב אותו, מה זה הרוח חיים הזה, זה נורא מבלבל אותי. זו שאלה מצוינת, אבל שאלה אם זו שאלה חשובה. לא יודעת, אבל שאלה שמה, הוא מפעילה אותי קצת. מטריד אותך? לא, לא, אבל אני, בסדר, אני אנסה לתת לך דוגמה, נגיד שיש לך, לא יודע מה, ‫מין רובוט כזה ששפן, ‫אנרג'ייזר, בסדר? ‫והוא רץ, רץ, רץ, ‫ונגמרה לו הבטרייה, כן. ‫אז מה? ‫זה אותו דבר או לא אותו דבר? ‫-אותו דבר. ‫אני לא יודעת. ‫אין לזה משמעות בכלל. ‫אבל השאלה הגדולה זה למה... ‫זאת למה זה מטריד אותנו? ‫זאת השאלה הגדולה, לא מה זה. ‫למה זה מטריד אותנו? ‫וזה... ‫-פה אנחנו קוראים לזה צ'י, ‫זה כאילו אנרגיית חיים. ‫-אוקיי. ‫-זה בעצם אנרגיית החיים. ‫אני יודע שכל פעם שמאז שהייתי ילד, ‫שאני נכנס למחשבות האלה, ‫אני מקבל בחינה. ‫אני יודע שאותי זה אף פעם לא הטריד, ‫זאת אומרת, ‫זה אף פעם לא נראה לי ‫בתור שאלה חשובה, משום מה. ‫אני לא יודע למה. ‫אבל... ‫-אז זה לא מוות הטיבטי, ‫זה קשור בזה. כן אבל אני, יש לי... אני הולכת, אני עוברת, ממש בשנים האחרונות מצאתי סוג של פתרון. אוקיי, שתפי אותנו. לאן אנשים שאנחנו אוהבים, במיוחד כדי שאוהבים, איפה הם, כשהם מתים? מה זה הדבר הזה? שהיה כל כך נוכח וחי, ו... זה? לאן זה הלך? נו, ומה התשובה? רגע, אז איפה איפה זה היה קודם, לשם זה הלך. איפה? רגע. אלא אין. מה זה? אה. ריק אלא אין. כי האין מבלבל אותי. איך זה יכול הוא הלך לאן שהוא היה קודם. לפני שהוא בא. זה הפתרון שהוא מצאתי בינתיים. נכון. אבל שוב. אבל אין, זה נשמע, יש לזה קונוטציה שלילית. זה מאיים עלינו. אבל הוא לא היה באין. הוא היה בדברים אחרים. לא, הוא היה מפוזר כאילו, הוא היה מפוזר, הוא כאילו. כן, התכווץ, בצורה... התכווץ, ממש... ועכשיו הוא שוב פעם כן, מתפזר. לא, אבל בצורה שאנחנו מכירים אותה, כן, אני מדברת על שאני נורא אהבת. כן, עוד, כן, והנוכחות כן. הייתה כל כך עמוקה ומשמעותית, ומניעה, כן. איפס, איננו. אז איפה בכל זאת, כאילו, כאילו, לא ייתכן שהוא הלך, הבן אדם הזה? ואז אני אומרת, עוד הלך למקום שהוא ממנו, הוא, ב, הוא היה קודם, נכון. אל אם. זה ברור שזה נכון, רק למה שבע... אל אם? אני רוצה לעדן את לא זה. אל לא בסדר, לא אל אם. החומרים נשארים בעולם, הם לא מתאדים. מש... לא, אני לא אני יודע על אלפים החומרים, יכול להיות שאפילו הרוח, אין לי מושג. אבל, אבל הוא חזר לאותו מצב שהיה לפני כן, זה, וזה כן. נכון. אבל שוב, אני אומר, מה שקרה בעצם, זה... שהיו איזה שהם סיבות, היו איזה שהם תנאים, שהעולם כאילו, זה אלן וואץ תמיד אומר, שזה שה... כמו שכדור אה, הארץ אה, אה, מצמיח עצים נגיד. אותו דבר הוא גם מצמיח אנשים בעצם. זאת אומרת, אנחנו תוצאה ש... אבל אין לי עץ חבר טוב. מה? ולי חבר טוב שהוא עץ. או איזה עץ הוא חבר טוב. תמציא. כן? לא, אבל סליחה, תורת נותנת בזלזול, בסדר, בסדר, אנחנו נמשיך לדבר על זה הבאה, כי גם לא גמרנו אפילו את הסיפור. ואת נרדמת, זה בתורנות. <laughs> אבל אני רוצה להגיד לך שאני הייתי <אני> סדרה רוצ... מאוד בת 17, היינו בקיבוץ כנראה, אפרופו רחל, והיינו בקבר של רחל, והסתובבנו, יש לנו קברים.